Kändisar med öppen namn Kändisar med. Jag säger bara... Tjabba! Tjabba! Vad tycker du om uttrycket tjabba? Jag stod, i, <laughs> jag stod i, <laughs> i postkön och så var det han som var efter mig. Jag svarade på? Den här killen i posten. Ja, nästa. Tjabba, sa han. En vuxen människa. Känns, känns inte det lite förlegat? Det känns... Tjabba. Ja, 90 talet Ja, väldigt. Det var ju någon låt... Greg i låt och tjaba i bakgrunden ja. Nej, jag kommer däremot eh, Nicke och Nilla eller Nicke och Molle låter jag heter. Eh, tjaba igen, hallå. Det kommer inte Hörde du eh, eh, Jo, här här sitter vi då alltså som vanligt Pod 299. Det är 299. Och vi då är det alltså Hans Stefan Johansson och... Mats Harald Näsvakt. Ja. dubbelnamnens. Dubbelnamnen. Tänk om han heter Mats Harald. Eller det hör jag ju, men jag menar... Ja, men Både inte du i Solberg va? Jo. Där hade ju många väldigt... <laughs> det kanske var att ja, Men många hade ja, du där. väldigt många. Vi har ju Mårten som står... Då har ju, vad heter det... Hans-Åke och Karl erik de var med Och det fanns ju till och med någon som hette Bo Christer ihåg ja. Jag tyckte var väldigt udda Och Lars Steve fanns det en som hette <laughs> ja så alltså. ja. Det fanns också en Lars kompis hette Dave Alltså Dave Men då fanns det en i Solbergs sakta Som hette Lars Steve Alltså Steve men, det, var, det är ju jättekonstigt Kallar man för, sa de Dave? Ja, ja, Dave och Lars Deve Det var ju någon annan Snubbe När du säger engelska Nu kommer jag inte ihåg vad han hette Men det var ju också att hans Man sa hans namn på svenska Så att det var Det var ju väldigt konstigt Ja Ehm uh, hur har vi det egentligen med dubbel, <går> dubbelnamn, kändisar med dubbelnamn? Alltså, ja. och, och karl Leric kanske inte kände på det sättet, men... Nej, ja, det är väl in internt. Ja, internt kändisar. Ja, men det finns ju lite olika typer. Mm. Är dubbelnamn i efternamn, dubbelnamn förnamn. Mm. Eller, ja, det finns lite olika varianter. Mm. Jag försökte också vända och vrida på så mycket Men det var svårt Att hitta direkt Och om man inte satte och ja. funderade Det var svårt Inte för att jag brukar använda Google så mycket men, <laughs> men, <laughs> men. Nej men så finns det ju också En annan form av dubbel Men jag kan ta den sen ja. uh, hur, hur, hur vill du angripa det här, det här ämnet? Hur vill du angripa det bäst? Ja, precis. Det, jag, det jag kortaste det jag kom på minst antal Det var ju de här med dubbla efternamn. Mm -hmm. Det borde ju finnas fler, men det jag kom inte på. Elisabeth Tarras-Walberg. Mm -hmm. Hans Kavalli Björkman. Vem är det? Jag det var namn. någon sån här: i Malmö, FF-ordförande. Okej. Okay. Och kom på Kersti Adams-Ray. Vet det var? Jo, det ju hon, hon som hade kvällstoppen Ja, oh, p3 kvällstoppen okay. mm. jag, jag minns ju att i högstadiet Hade vi en Hade vi en uh, Musiklärare På mm. och på Som heter Gunhild Grön Ottosson <laughs> och, det, och jag minns ju Man sa, man sa ju som inte Grön Ottosson Grön Ottosson, ja, men, Grön Ottosson. Och jag fattar jag liksom inte men varför är det grön? Alltså grön... Ja, jag förstod inte med dubbla efternamn ja, att, man behåller, mm. att man behåller sitt sitt, sitt, sitt födelsenamn om man gifter sig till exempel. Så jag, jag, jag kopplar inte det där. Jag förstod inte. Men, för för det, det var ju inte så jättevanligt. Nej. Då i alla fall. När du säger så, så tänkte jag på en ä, idrottslärare på, i, på änget som heter. Bruno i efternamn. Mm -hmm. Och så var han gift med en tant som hette Barbrugrön. <laughs> så blev Grön Bruno. Nej. eller har jag hittat på det. <laughs> <laughs> jag vet inte vad fan hette. Jo, men det ju. Jo, men det var något sånt där galet. Eller de var ihop i alla fall. Det var ju snack också och det, det inget dumt namn, roligt namn att var ju någon någon som hette en präst som hette Kandel. Mm. Och man kommer från Ullånger Eller Doxta Kandel i efternamn, utan Bo i förnamn <laughs> Bo kandel <laughs> sen, sen, sen vet jag att det finns ju en Det kanske jag sagt förut Men det, det finns ju en Bokförfattare, de har gjort matteböcker Lärböcker mm. heter Alberg i Efternamn mm. Och så föräldrar så döper de henne till Ann I förnamn ja. <laughs> det var Samma med Eh, hockeymålsen Boal, Bussal. Mm. Hans fru hette Ann också. Nej. <laughs> Nej. Och så tog hon det namnet. Skulle, skulle, skulle man inte tveka lite grann om om. <laughs> Verkligen. Det påminner mig också om Jackass den serien. Mm. De åkte till något ställe. Det ligger utanför, tror jag på skärgården i USA utanför. Eh, New York någonstans uppåt mm. till ett ställe som heter Mayanes bara för att, för att gå runt och fråga folk Do you have a bus mm. in Mayanes yes yes we have a bus in Mayanes <laughs> och så skrattar de och tycker hey, fantastiskt roligt det är lite Filip och Fredrik ja, så där. ja ja det är bra eh, har du andra eh, ja, jag kändisar kändisar med dubbelnamn. namn oh, jo jag har ett gäng men... Ja. Jag, tänkte, jag tänkte den här snubben Som jag nämnde förra avsnittet Med hajen Han som är både i hajen och Richard Dreyfus Ja, han hade, det var ingen dubbelnamn jag Tror du inte det. Är det, Nej, jag tror inte det Jag undrar mig. inte om han är pappa till här Julia Dreyfus Hon är i är Seinfeld i Hon har dubbelnamn Ja Kanske då. Eller kan någon, nej kanske det kan vara pappa det. Eller skulle man ha hört det? Det är kanske är ett vanligare. Mm. mm. Eh, jag har ju någon här bara som jag snabbt kom på ur, ur huvudet. Eh, Anna-Greta Lejon. Ja. Carl-Jan eh, Granqvist Ja. Du har ju Marie-Helene Östlund, eller Westin som hon heter då, mm. Billan. Och sen har vi kanske den största. Börja på C. Nej, det är på den största inom svensk bollsport. Naturligtvis jan Ove Wallner. <laughs> Jan-Ohe. Ja. Eh, Titta på Bengt-Åke <laughs> Bengt Gustafsson. Ja, det är det. jan Ja. Och sen har ju också... Helgej från AT. bert åke bert Han ja. hade ja, det. Ja, Du har bra. satt upp en lista, rakt eller? Nej ja, jag... Jag skrev ner alla kompås som nu försöker jag dela in dem på. Mm. Du var inne på Bert-Åke-Varge. skådespelare... Det är ju till exempel Billy Bob Thornton. Vem var det? Han har varit med Angeline Jolie. Mm -hmm. mm. Innan hon blev ihop med Brad Pitt. Jag läste aldrig. Ah. Jag läste aldrig Hentenberg. <laughs> jag, <läste aldrig, laughs> jag, jag, jag, jag kom inte ihop honom. och du med? Eh, alternativt hittar jag på honom. Nä. Stenåker och Åh, ja, ja, ja, såklart Carl Gustav Lindstedt, mannen på taket Klassiker Och sen har vi ju Ja, han är inte skådespelare kanske Men du nämnde det förra gången Våran idol Carl Axel Ternberg Gud, hur kommer man att missa han? <laughs> Kalle Sander, ja Och sen har vi några Sportmänniskor Och det är ju, till exempel hade är ju pengt med Men sen är det ju även Oleg Gunnar Solskjärn Managern i United. Karl heinz romenig Det är en klassiker. Ja. Sen äh, har vi ju till exempel Sten Sture den äldre. Mm. Den och <laughs> Sen har vi Lars Magnus Eriksson. Vem ja, är Grundaren av LM Eriksson. Ja. Eriksson. <laughs> <skratt> <skratt> ingenting som <skratt> ingenting ingen får inte god ingenting som, som tillhör populärkulturen under under 60 till till och med 90 talet <skratt> <skratt> <skratt> Det så tänker du var mycket kul över där då. Bara, ja, wow. ja. Du tänkte inte <skratt> Lars <skratt> <skratt> <skratt> Du tänkte inte på de boxarna då. Bra, bra. Vi kan inte snurra in helt och hållet. Nej, sen har vi en författare som heter PO Inquist, mm. Per Olof. Poo. Och eh, några musiker. Ja, de jag glömt. Du är Nicole Smith. <skratt> ja, och han är God, du typ. Mm. Mm. lägger in under kategorin Här är det som Maurits, Maurits... Ja. modeller. Många krockar på vägarna då. Mm. Och så har det vi är det ingen risk. Törr. Eller okej, okej då. Ja. Då ja. ja. <laughs> Maja fågel väl. Vet du det? Nej, det är tempasfågelbergsott. Jaha. Jag har ju kallt det på den. Lars Magnus Eriksson har jag sagt. Sen har vi ju John John Kennedy. John John, ja. även känd från Seinfeld faktiskt. Ja. Nu fick hon in på där. Och eh, sen och har... vi, du vet vem hon, hon Uh, Elaine dejt... Eller, Det var ju ja. ingenting Men vem var som fick ligga mig med, med John John jag Det var ju The Virgin Som som, som var egentligen Med, med, Seinfeld. med Seinfeld och var typ liksom så hemskt när de hade nära The Contest Aha. Så då stack han ut Och då stod ju John John och väntade i taxi Där jag väntade han på Elaine Och så avslutades avsnittet Att de ligger i sängen båda två ja. ja, Okej, okay. Bra bra när musiker så har vi Jerry Lee Lewis, mm. J J Cale. Vad stod J. J för? John James. Nej vet. inte tyvärr. Det ska vi känna. Och så har vi gruppen Tom Tom Club. <laughs> men, men, Apropå på så tänkte jag, det kanske är nämnt också med Baden Baden och, ja. och Duran Duran och Kabel Kabel. Men Tom Tom Club. Tom Tom Club som hade kopplingar till och det var, ja men det var, det var väl äh, Basisten Basisten i talking ja. heads Vad hon hette mm. Men Det ultimata dubbelnamnet Det kanske inte du känner till den det är Men det är ändå värt att nämna Det är en journalist Och DJ i Stockholm Som heter Tom Jerry I förnamn alltså. mm -hmm. Och så är han boomade i efternamn och så han gift sig med en Chase som heter Dixon. Så nu heter han Tom, Jerry, Boman, Dixon. är kul. Cool. jag fyra. Harry. Alltså, hon heter alla fyra det mm. är bort. Mm. Man har dubbelnamn och så har man dubbelnamn som efternamn också. Mm. Men jag tänker om ett barn har ju liksom dubbelnamn. Om båda föräldrarna. Mm. Ja. Och så gifter den sig. Mm, för att trippna. Ja, kan tripplan. Finns det som med man tripplar? För man har många efternamn som här. Nej. Jag, Jag tror det är som att man får dubbla efternamn längre. att, det, då är, då ska, att det, om man har det så blir det som ett mellannamn. mellanna. Mm. Det låter konstigt. Mm. Men alltså. Ja. Mm. Men helt enkelt. Nej men innan ni gifter heter barnen båda namnen då. Johan som heter den dem först men sen Bitte Lantvik och Mattagsson heter de för Mustafa Martin tävlar fridrott. Ja, mm. då då då då står det Vik som Johan eller Johan som Är mm. Johan cool. men nu, men nu är, det ingen som heter, är ingen som heter Johansson Ingen som heter Johansson Du borde byta till Vikström då också. Ja, yeah, right. Jag hade några Några som jag kom på bara sådär Mm En sportjournalist En klassiker en fan Lars Gunnar Björklund Mm Och så har du Det var inte någon som Henrik Dorsin Skämt jag att, ja, men, du, är så, du är så gammal Så till och med du in i bussen Så reser du till och med Nils Petter Sundgren Och, och, och, och frågade om du ville sitta <laughs> Sen har du, ju, vad heter? Hjärdovismedlund, säger det. det är nej. Pricken. Nej. Inte till vinken då, utan. Uh, Ove, uh, vad heter han? Nej, men just det, ja. Det är också dubbelt två namn. Leif Walter heter han. Uh, och Hjärdovismedlund, de bildar ju moratresk. Jaha, nej. Och då var det alltid en sån grej, kommer jag ihåg Vi såg dem i Någonen när jag jobbade i Solna mm. De var ju på tv mycket på 90-talet också Och då var det, ja, jag heter Jag heter Leif, Leif Och han där, han heter Gert Oven Och så sa det han att han, han var från Dalarna Men jag kallar för Tricken Och då var jag sån jättegod <laughs> Alla skrattar okay. Ni kan ju skratta ni också nu på <laughs> <laughs> Det är helt, helt okej okay. Mm Ehm Sen kommer jag på en annan, som du direkt vet. Palmon Harald Hult. För att han hette väl inte Palmon Harald? Jaha. Utan, nej. Vad, vad, vad är det för association? Ja, det, det är ju Mannen på taket. Ja. Och det där läste jag, för du har ju nyligen sett Mannen på mm. taket. Vi såg ju... Nej, nej, det var det jag var... Så... Det var mannen från Mallorca vi såg. Nej, men såg. man inte Man såg, såg slutet. Eh, och då hittade jag, det en... Det var en som hade skickat en insändare i en tidning. Något av de sista åren på 90-talet såg en imponerande kupp mot det offentliga samtal som vi kallar insändarsidor. Det var närmare bestämt på Svenska Dagbladet som publicerade en insändare med följande ordanalys. Jag har inte mycket annat att tänka på än hur jag själv har haft 40 år uniform i uniformen nästan. Hur många gånger har jag blivit nedsbjudd? Hur många gånger har folk spottat efter mig och lipat åt mig? Och kallat mig för gris eller svin eller mördare? Hur många hängda har jag skurit ner? Hur många obetalda övertalssimmar har jag gjort? I hela mitt liv har jag hund för att försöka hålla lite ordning. För att hyggliga anställda människor ska få, gå, ska få gå och leva i fred. För att fruntimmer inte ska bli våldtagna och för att inte varenda för ska bli sönderslaget och varenda grunka stulen. Grunka är ett ord. Mm. Jag har rotat i liksom att så en det fortfarande ramlar i tjocka vita mask maskar ur marschetten när jag kom hem på kvällen och satt mig för att äta. Jag har stått och bytt blöjer på barnunga när deras mammor har fått fylleslag. Jag har letat efter bortsprungna katter och jag har gått... Nu blir det nästan lite jag heter det. Tommy Rickardsson. Ja. Mm. Jag har letat efter bortsprungna kattor och har gått med en kniv Bla bla bla. Och det, den insändan var, var ju undertecknad Harald Hult. <laughs> ja, det är precis. Palman Harald Hult. Ja. Mm. ja. Jag har ett par andra typer av dubbelnamn. Det tänkte jag på att de som har två förnamn i förra mm. ja Ja. Ja, jag vi har inte man att de, de, de, de har inte varit som jo, det kan de, de har varit några samtal sen. Jag är lite modet fascinerade då. Ja, i Liverpool. Jag har jag har några här också om du säger dina så att du får få se om Per Ragnar. Nej, <laughs> <laughs> det är bra. Lite kuriosa är ju att Per Ragnar bodde ju eh, tre våningar ner här förut. Mm -hmm. Så när jag tittar på den här lägenheten då var det precis likadan... eller samma ingång fast på hållning fyra. Och då var ju Per Ragnar som bodde, för det var tapetserat med Per Ragnar. Affischer och utmärkelser och mm. allt eh, I alla fall. Var den också till salu? Ja, den var till salu. Man går in och tittade och på båda samtidigt. Men du skulle inte heller köpa den? Nej. Det är som John Voight har haft ja. den bilen. <laughs> <Haft> <laughs> per Ragnar. Ja, det hade hela. varit stort. men Det är äh. en brudmagnet. Ja, det är sant. Ja. Ja, sen hade jag Bengt Dennis <laughs> Vet du om det? Ja, Dennis-paketet i, ja. i Eslö <laughs> Ja, ja så har vi Petter Niklas mm. <laughs> Ja, eller Petter Niklas också Eller du har... Engelska varandra, John Thomas Ja, precis, John Thomas, ja, exakt så har vi Thomas Björn ja. Danmark Och så har vi gamla hockeyspelare Lasse Björn Ja, just det och så har vi ju Wolfgang Walter. Mm. Då, Nej. Det var en, en, en av mina chefer som jobbar i Tyskland. På Reuters. Det är inte lika dåligt. <skratt> det är inte lika dåligt som. Herr Wolfgang, kan man säga. Här är Wolfgang. Här är Det Där har vi inte ska heta. L-M. Eriksson. Har du glömt bort att det heter Ellerberg? Nej. Nej, det jag, jag kommer på. Det. Ja. ja Då, det, det, det. Jo, det men, jag hade några också. Mm. Och det är ju faktiskt bara musik. Uh, Bob Dylan. Ja, just det. Ja, jag tänker på mm, Dylan Thomas. På. Ja, ja och det. Det, och Dylan och, Thomas också. Ja, och, och den här är ju Ja, uh, just det. Den här är verksam Little Richard. <laughs> Ja. Så där. <laughs> ja. Ray Charles jag jag. Ja, just det Chuck mm. Berry mm. Och sen de, de två klassiska De, de, de nämnde vi Vid någon fyllig sittning i Liverpool Det var den första som kom upp tror jag Elton John ja. Och Peter Gabriel yes. Ja Sen har jag notera de här Men och mer dem till men det var ju därför så vi durand around cobble bollen bollen va eller var det bollen en bollen? Jag tror bollen en bollen. Men det är ja det är som så Johnson Johnson. Mm. Vet du vad det det de på inte Nej, nej, det är Thomson Thomson. Thomson Twins. Mm. Johnson Johnson. Jag det är ett företag. Det är ett företag som man ser när man åker på topplass i Sverige och såna här Sen har vi ju... Ja, på dubbel så har vi ju dubbeldime, ja. Fanta. <laughs> och du också som, som tennisspelare. Ja, ju... fel. Ja, verkligen. Jag har en... Inte en lista, men en, en liten... På de tio vanligaste dubbelnamnen bland kvinnor och män. Mm. Vi ska se om, du, du, får, du får fem gissningar och så ska du se hur många du, du får in där bland fem i topp. Sven Erik. Ja, och vi börjar med, med damerna. Damerna först. Ja. Anna Karin. Mm. ja femte plats. Eh, Marie Louise. Ja, det är en åttonde plats. Ja. Ehm, Britt Marie. <laughs> ja, tredje plats. Får ju ja. ehm, På alla på listan hittills. Det är bra. Eva Lena. Nej, det går det till bet. Vad kan det med vara? Eh, Ann-Charlotte Ja, fjärde plats Du fick en 3-4-5 Och det är mycket Ann I Aha, början mm. eh, Ann-Kristin kanske Vi kommer det. Eh, Tionde plats och det är Majbrit Ni, Nionde eh, Rosmarie Åttonde var det förlagt i Marie-Louise eh, Det här känns som att det är väldigt mycket De som är födda på 40 50 60 12. Det är ju ingen som har fått dubbel efter det, Nej. Eh, sjunde plats Anna-Lena. Sjätte Ann-Sofie. Femte Anna-Karen tog det. Fjärde Ann-Charlotte tog det. Tredje Britt-Marie tog det. Sen har du ju på andra plats Ann-Marie. Mm. Ja. Och första plats Ann-Kristin. Det var det. Mm. Eh, 14 000, 15 000. Ann-Katrine tror jag. Jaha. Den är inte med. Eh, namn eh, eh, Pojknamn, män Ja, jag sa ju Sven-Erik Så jag talade eh, Ja, åttonde plats eh, eh, ma nej, vänta. Magnus, nej, När man hör det så är det ju Det, det är ju naturligtvis lättare än Ja eh, Det är lättare än man hörde. Sven Erik. Eh, Karl Anders. Nej. Nej nu. Karl Johan. Eh, ja, sjunde plats faktiskt. 4000 mm. som heter Karl Johan. Eh, Sven. Karl. Karl Johan. Karl Erik. Karl Erik heter plats. En kvar. Men ingen på. Um, Om du tänker folk som är födda på 40, 50 och ja, 60 tal också Kanske Sen tvärdor, det. det var väl ingen Med dubbel som Från 70 Hans Åke uh, Nej uh. Uh, Du har ett hjälplats Lars-Olof Ja uh -huh. Tredje, Per-Erik Per-Erik det var Lisa. Och så var åttonde Sven-Erik Sjunde Karl-Johan Sjätte Karl-Erik Och sen har du ju Han som hade på 70-talet den kortaste klubban I Brynäs med Nilsson. Lars Gunnar Nej Jaha. Lars, Lars, Göran. Lars Göran Sen hade du Jan Olof på tredje Och sen hade du PO Per-Olof Lars-Erik på andra och Jan Erik fjärde skånder och första. Jag hade då kippa Lars Erik Jan Erik Silmer Hö högre. Mm. Mm. Men äh, återigen har vi tömt ett ämne. Vi har dränerat ett ämne så fullständigt. Nu ska det bli mycket spännande att se vad det blir nästa gång. Ja. Det är... Efter kaffe. <laughs> In för det här så känner jag att, att det kanske är det mest spännande För jag var, jag, jag var lite Misstra med mitt egen eh, Mitt eget rek Mitt förarbete innan ja. eh, Så mitt var ännu sen Nej du hade ju jobbat på bra jag, jag, eh, Så att För nästan, så känner, för nästan Det spännande, mest spännande i det här avsnittet Det blir var nästa ämne ja. Nästa ämne kommer att vara ja Kändisar med dubbelnamn Kändisar med dubbelnamn eh, Jo, inför nästa eh, avsnitt, 300 Så, som jag sa till innan, Att man skulle klippa ihop lite grejer från gamla avsnitt Så jag började litegrann mm. ...från olika resor och så... ...jag tog bara en avsnitt på... på ...för in. Ja. Och det är helt kunnat bort... ...vi har ju alltså haft... Vi har, ...dels har vi haft... ...podd... ...då jag var nere i Frankrike. Mm. Och... ...ja, det kommer jag naturligtvis inte ihåg. Men att vi hade ett poddavsnitt... ...då jag pratade med dig... ...då du var i USA... Ja, det har jag glömt på. <laughs> jo, jag har glömt på. Var det i Boston någonstans? Ja, Det ja. Där är jag helt glömt bort faktiskt. Ja, det är samma här. Där är helt borta. <laughs> jag kommer att jag var i USA nu. Jo, men, men att, att, att det pratade... Om jag ringde upp det, ursäkta ja. sig, eller hur, men att... Ja, just det. För det För det, det var så bra ljud så att det var nästan som att nej, men det här är ett fejk, men, men, men det, det var inte. Och jag, jag... Det, var, det var från juni 2017, typ. Ja, jo, det måste jag vara varit det. För det var avsnitt 100-någonting, tror jag. Tre år, totalt. Mm. Har vi gjort 200 avsnitt sedan det? Jo, men jag, jag, jag såg att det var inte så jättelänge sedan det var då vi var på 91 Och det, är, det är 200 avsnitt sedan. Mm. Det är en lång livad podd. Men! I en serie av... 16. Ja, det är kanske förlegat. Oj. Nu tar vi skjut den här. Och det är jag som drar. Vi tar den här. Och på lappen läser jag. <skratt> ja då. <skratt> <skratt> det är nästan som att du, du, väntar, du väntar in det som du har skrivit. Ja, ja, ja. ja. Nej, det här var faktiskt en. Jag känner stilen, men jag minns inte att jag skrev det. Men skräckfilmer! Skräckfilmer! Ja! Det var en annan som jag tänkte kom på. Som jag har skrivit. Säg det här. Ska vi fira? 300 enda på tre på hemmet med den det måste ha ja, nej jag så så bra är inte vad det var. nej man blicken på det var men helvetet vi kan inte fira nej antingen tre enda eller så men skräckfilmen nästa och vi ska försöka ska vi ska hör efter då, om om om den tredje per den tredje om han kan Ja absolut. Och var du med på podden? Vi, vi, vi får se. Ja. Så vi brukar säga. Man kanske ringer upp honom direkt bara för att uh, höra. I livesändning Ja i live. Hur uh, ska jag se Han brukar alltid svara. Repare? Tja Sjäner. Mitt, mitt, uh, Tjena. du är live i podden. Ja, jag har hela på den. Ja. Jo, för bara en kort fråga. Nästa, nästa vecka så firar vi avsnitt 300. Well, <laughs> skulle du vilja vara med på den sittningen? Ja, men det skulle jag kunna vara. Ja. Mm. Vi, vi, vi får se om det blir på tisdagen eller om, så vi kan höra oss innan. Ja. Men det är på kvällen i alla fall. Ja, ja. precis. Mm. Eh, och mm. eh, ämnet. Eh, vi låter alltid fram ett ämne, har vi gjort på slutet. Och ämnet för avsnitt 300 är skräckfilmer. Skräck. Ja. Mm. Mm. Så, så får man, får man uh, ja, börja liksom. För att attackera det på vilket det. sätt du vill. Ja. Det ämnet. Så. Men vi, vi, vi hör sina namn. Kommer ja, det, vi. Ja, ha, Bra, har gott. gått? Hej! Perfekt. Se till nu. Mycket bra, ja. Tack! Tack, Hej! hej.